Да дбає тільки про те, щоб одурити, обдерти і викпити вас, залунав різкий, смілий голос від дверей коршми. Пан за столом підняв голову і встав із місця при тих словах. Що там за дурень рило рознімає, крикнув він. Люди, говорив Євгеній, виступаючи на середину коршми, де йому зроблено місце. Знаєте мене, хоч не всі. Я адвокат Рафалович, той, що боронив вас у суді. Остерігаю вас, що цей пан Шнадельський не є жаден адвокат, ані жаден оборонець. Не має права провадити ніяких справ. А хто йому повірить, яке діло, може бути певний, що пропаде його діло і ті гроші, які дасть йому. Мушу вам ще сказати, що пан Шнадельський служив у суді, і відтам його прогнали за крадіжки і за фальшиві векселі. Бреше ж трабе ревнув Шнадельський, підскочивши за столом. «І мушу вам іще додати», говорив Євгеній, не звертаючи уваги на Шнадельського, «що цей пан повинен би ще нині дістатись до криміналу за ті ошуканства, яких допустився на людях, і які, надіюсь, не уйдуть йому сухо». «Безличнику, падлюко!» казився Шнадельський, але Євгеній стояв обернений до нього плечима і говорив далі. «Остерігаю вас, люди!» «Не давайте йому жодних справ ані жадних грошей, бо будете жалкувати, як буде запізно». «Бийте його! Бийте на мою відповідь!» репетував Шнадельський і, вхопивши Гальбу, кинув неї щосили на Євгенія. Але замість Євгенія Гальба вдарила в голову старого Демка, що стояв обіг адвоката. «Пане, що робиш? За що б'єш?» крикнув Демко, випростовуючись і підносячи свою окривавлену голову. Гоу, сційте, що тут таке?» гукали одні, чуючи брестла. «Бийте його, бийте п'явку людську!» ревів Шнадельський. «Я відповім за все!» «Кого би міг за себе відповісти?» ошуканче, крикнув Євгеній. «Як смієш битися?» ревів Демко і сунувся до стола. Щинився страшений гармидер і заколот. Одні стояли за Шнадельським, другі за Євгенієм. Але закривавлена Демкова голова Пуджала прихильників Шнадельського, а його нагла команда бийде. Також зробила зовсім не таке враження, якого він бажав собі. В коршмі зняв скрик. Одні тисли до стола, другі від стола. Дівгенія попихали в стиску сюди й туди. в кінці якась сильна рука не взяла його за плечі і не випхала до сінеї. «Пане, бійтеся Бога, їдьте геть», – шептав йому Демко. «Тут готово бути нещастя, і їдьте поки час». «Спасибі вам, що стерегли нас! Все протверезить людей! Але не зараз! Їдьте! Їдьте!» Євгеній сів на бричку і поїхав. А в коршмі довго ще йшов гармидер, і серед нього розлягався п'яний вереск Шнадельського. Розділ 38. Євгеній вернув зі своєї поїздки до Гумниць в несподівано бадьорім і войовничим настрої. Він належав до тих натур, які нелегко виходять із спокійного, зрівноваженого настрою, та зате виведені з нього не попадають у сентименталізм, не тонуть в розливі почуття, але набирають натури бойового коня, закусують водила і йдуть на зустріч небезпеці. Зразу він біг утертою адвокатською дорогою. Падав карне донесення, проти повітового лікаря занедбали щеплення дітей – а в справі Шнадельського пішов насамперед розмовитися з прокуратором. «Подайте донесення», – сказав прокуратор, коли Євгеній оповів йому про шахрайство цього пана. Євгеній послухав його ради і, був би може, спокоївся, якби його донесення не були мали зовсім несподіваний для нього, хоч досить натуральний серед наших відносин, наслідок. Донесення проти лікаря звернено йому з тим, що власть, а розслідивши поданий ним факт, дисциплінарним способом полагодила справу, але для карного переслідування не знайшла ніякої підстави. А донесення проти Шнадельського повело за собою правдивий скандал. Прокуратурія зайнялася справою, вступне слідство поручено перевести Страхоцькому, а сей, ідучи за прокураторськими вказівками, почав від того, що під ескортою жандармів велів спроваджувати догумництв одного за другим із тих селян, які були поіменовані в донесенні. Жандарми для більшого ефекту заковували селян самих найбагатших і найповажніших господарів у кайдани і гнали їх до суду як злочинців. Страхоцький індагував їх своїм способом. І в переслених вищому судовій протоколах їх переслухань стояло чорне на білі, у всіх згідно, що вони ні про що не знають, ніяких грошей Шнадельському не давали, ні про яку бранку від нього не чули, і навіть якби чули, то не думали б увільняти незаконним способом своїх дітей від обов'язку цісерської служби. На основі цих протоколів Євгенію переслано суду резолюцію, що його донесення було основане на фальшивих інформаціях і пустих хлопських поговірках, і як таке не заслуговує на поважне трактування. Он як, аж скрикнув Євгеній, прочитавши цей незвичайний документ. «Е, ні, панове, вся штука не піде так гладко». І він рушив знову до Гумницьк. І розвідавши докладно, як велося вступне доходження, описав усе і подав до президії Краєвого суду у Львові. Переждав кілька тижнів, а не можучи дождатися ніяких наслідків, описав усе в формі кореспонденції і вислав до редакції одної з львівських часописей. Редакція надрукувала кореспонденцію – але прокуратурія сконфіскувала її від першого рядка до останнього – заширення ноторично неправдивих фактів і побудження до ненависти проти судейського стану. Євгеній не задовольнився цим. Він переробив свою допись і вислав її в один опозиційний дневник у Відні, де тоді про Галичину панували ще неподільно такі погляди, які подобали підтримувати всемогучій у краю шляхетсько польській компанії. Допись була Віденською прокуратурією пропущена і зробила в Галичині сенсацією. Вся польська преса запалала патріотичним обуренням на нужденного пасквілянта, що, мовляв, плюгавить рідне гніздо. Урядово спростовано наведені в дописі факти на основі протоколів Страхоцького але проте від Міністерства справедливості прийшло телегафне візвання до президії Львівського суду здати спроваздання про все порушене в дописі і починати відповідні зарядження, щоб подібні справи не виринали на прилюдний вид і не отруднювали становища правительства. Почалися переслухи. Президент окружного суду поїхав до Львова, давши перед тим Шнадельському допізнання, щоб присів фалди – в цілім повітовім судівництві кілька місяців було повно клекоту і таємних шепотів. Скінчилося перенесенням у інші повіти жандармів, що буцімто самовільно, не порозумівши свою інструкцію, заковували в кайдани селян, визваних до суду в характері свідків. Значить, нема винуватих?